və o faslar da cür və cür, yəni, atış-prəsli mərhələ keçiblər. Zərdüşdə olub, sonra zərdüşdə neçə ilə bölünüblər, sonra e, manla təfirləri olub, onlar da neçə ilə bölünüblər. Yəni, ümumiyyətlə, çoxlu yəni, mərhələ keçiblər və hər dövr keçdikcə həmin atış başqa-başqa düşüncələrlə dəyişirdi. Çünki, yəni, yekdiyil bir qanun yox idi. Yəni, Allahın dini olmadığı üçün belə bir din, yəni, səmavi din deyildi. Geçdi bir qanun yox idi, onsuz hər dövrçə dəyişirdi. Əliyil məsələn bir hakimət olurdu, üstünlüyü verirdi Zərdüştün dininə. Sonra belə başqa hakim gəlirdi, üstünlüyü verirdi öz yəni öz tərəfdarlarına. Amma o Zərdüştün dinin alçaldılırdı, yəni ona heç yəni ehtiram etmirdilər, ona baxmırdılar. Həmin səbəbindən yəni digər ölkələrdə də yəni, vəziyyət belə idi. Sonra yəni ən əsası baxaq Məkkəyə. Məkkədə vəziyyət necə idi? Çünki bizə əsas yəni, çox, yəni, Məkkə ilə bağlayan, yəni Məkkədə siyasi və dini vəziyyət necə olub? Deməli, Məkkədə əsas tayfa hansı tayfa idi, dedik? Cürxun tayfası. Cürxun tayfası, hansı ki, İsmail Peyğəmbəli Məkkədə məsgunaşında cürxun tayfası gəlir və orada, onların yedi məsgunaşıları və İsmail Peyğəmbəli həmin tayfadan evlənir. Cəhurlu müqəbiləsi İsmail peyğəmbərin vəfatından sonra Kəbəyə o qədər hörmət etmirlər. Yəni o qədər Kəbəyə yəni ehtimam etmirlər. Yəni çox laqeyd yanaşırlar. Və Cəhurlu müqəbiləsinin vaxtlarında, hansı var ki Cəhurlu müqəbiləsi orada hakim olur, orada çoxu fəsaddar olur. Fəsaddar olur, orada çoxu yəni qan tökülür döyüşlər olur. Və Həmin qəbilənin çoxu kəbənin mallarını qəçb etmişdilər. Hansı ki, məsələn, kəbəyə gətirirdir, yəni, o vaxt çünki gətirirdər, məsələn, mələyən mal verirdilər, yəni sədqiqə kimi, ki, o evi xərclənsin, yəni kəsrləri xərclənsin, bu qəbilə həmin malları özü mənimsəyirdir. Və sonra yuxarı inlə mən əzəmizəm, Sonra hətta o fəsad etdilər ki, zəmzəm -zəm Suyu onların vaxtında yox oldu, yəni, baxdı. Allah da etdiyi zəmzəm suyu vaxtı oldu? Onların etdiyi bu fəsada görə zəmzəm suyu baxdı. Kəmən ədbiyyələ nəfsi həzələt malumu haq. Hətta deyil, qoyunun izi-toz itmişdir, deyil. Necə birisi ki, sonra Peyğəmbərin əmrisi həmin qoyunu qazıyıb, sonra onlar gəlir ki, Peyğəmbərin əmrisi qoyunu ikinci dəfə qazıyıb, çıxardı. E, Abdurl-Muttab babası, babası və əmrisi, İxt ixtilaf var Ümumiyyətlə, və indi mətəfərəqə bazı araba, yəmənin bazı səylə aram, həcədə ibn Amr ibn Amr, məqqəl ilə Məkkə. Demələn, Yəməndə olur. Yəməndə yüzü faciə olur, yəni Allah təqə olur sel və oradan Sərəbət ibn Amr deyən bir nəfər öz tayfası ilə hicrət edirlər Məkkəyə, gəllər Məkkədə yaşamağa. Sərəbət ibn Amr. Və cürhün qəbirəsi həmin bu gələn tayfan Həmin gələn bu tayfəni qəbul etmir və onların arasında böyük müharib olur. Yəni, həmin yəməndən gələn tayfa ilə, qövmü ilə, kəb olan cürxun tayfası arasında böyük yəni, müharib olur. Və sərəbə, yəni xəstələndikdən sonra qayda çıxı gedir Şama. Və təbii ki, burada yəni, həmin o hakimiyyətdə qalib çalan, yəni cürxun qəbuləsi ucuzur hakimiyyətdə, yəni hakimiyyəti əlindən bıraxır və hakimiyyəti Sələbət ibn Amr öz üzərini götürür və sonra Sələbə xəstələndə çıx gedir Şaman hakimiyyət tərk edir və Şaman gedir və Rabiyyat ibn-i ibn Amr yəni, öz əmsi bu hakimiyyət tərk edir və onun qövmü, onun tayfası Xuzar qəbiləsi adlanırdı Xuzar, deməli Cürh müqəbiləsindən sonra hakimiyyəti alan ikinci qəbilə Məkkədə Xuzar qəbiləsi olur qəbilən adı nədir? Xüza Xüza həmin bu qəbilə 300 ilə yaxın 300 il ilə 500 ilin arasında Kəbədə hükümlanıq edirlər Və həmin o vaxtda onların hakimiyyəti vaxtı Qüreş qəbiləsi Qüreş qəbiləsi, hansı ki Ərəblərin əslindən bir qəbilədir Qüreş qəbiləsi dağınlıq idi Yəni parçalanmış idi Yəni bir, sözləri bir deyildi Və Qusay ibn-i Kirəb, Peyaməsənin babalarından biridir, Qusay ibn-i o vaxt gəlir ki, Qusay ibn-i Kirəb Qüreyş hamısını birləşdirir. Bütün həmin o ailəni, həmin o qəbiləri hamısını birləşdirir. Və ondan sonra Xuzayləri qarşı, hansısa ki, Yemənlə gəlmişlər, Məkkədə ha hakimiyyət yaparadılar, onları qarşı müharibə edirlər və hakimiyyətləri özəlində götürürlər. Özəlində götürürlər və Lakin onlar yəni, əl çəkmədiyinə görə ittifak edirlər, müəyyən şəhərlə ittifak edirlər ki, yəni, bəzi şeylər Qurayş qəbiləsində olsun, bəzi şeylər isə Xuzar qəbiləsində olsun və bu da başqa yəni, tayfaların razılığı nə olur. Başqa tayfalar toplaşırlar və bu razılığa gəlirlər. Mədənəcədə vəziyyət, yəni Məkkədə yəni, olan şirki təbii ki, bilirsiniz. Məkkədə olan, yəni şey hətta Peygəmbər məsələn, yəni Peygəmbərə veriləndə Kəbədə 360 dənə büt var idi. 360-a qədər büt var idi. Hər bir qəbilənin öz bütü var idi və yəni hətta rəvayətlər var ki, bəzi bütlər məsələn xurmadan idi. Acanda yeyirdilər. Acanda yəni bütün yeyirdilər. Ki acınılmayacam ki, sonra düzəldəli bir dənə. Yə yəni, bu dərəcədə idi. Hətta bəziləri məsələn İslama gəlməyələr, Peyğəmbər sən kimi nəyə görə İslam qabil etdilər, Eşləndir ki, Peyğəmbər tək Allaha ibadətə çağırır, onlar o da qabil etdilər. Niyə görə? Çünki onlar cahiliyyətdə bəziləri var idi, cahiliyyəti görmüşlər ki, pürkü və ya it gəlib onun bütün üstünə nəcis dökür. Yəni bu cür heyvanların xasrətin bilirsiniz və gəlib, bu, görür ki, gəlib bunun bütün üstünə heyvan orada, yəni nəcis, yəni Və bu cür şeyi görəndi, bu dedi ki, mənə Allahım necə özüm, yəni, o cür heyvandan qoruya bilmir ki, o yavrumusuna batırır. Bəzi var idi, hətta cahili dövrünü artıb, bühtlər ibaratı təşk etmişlər. Lakin yəni, bilmədi necə ibarat etsin. Və onun üçün haramla məşğul idi, yəni, boş boş şeydən, yəni, əhl-i keyf idi, necə deyirlər. Sonra, Taifdə isə, ümumiyyətlə, yəni, Ərbisən yalmazsa olan Peyğmenin çıxdığı yerdən, Ən böyük şəhərlər Məkkə idi, Mədənə idi də, yer idi. Taifin adı Vəcc idi. Əvvəl Taif, taif şəhərini, indi böyük şəhərlərdəndir. Ən böyük, yəni, o ən böyük şəhərlərdən biriydi və hətta Pəlmasamın o bir hadisə var. Pəlmasamın gedir dəvət etməyə, onu döyürlər orada daşına, qovurlar. Və həmin o şəhərdir Taif. Onun əvvəlki adı Vəcc olub. Vəcc. Və həmin o şəh hündürlükdə dağın üstün yerləşdiyində görə ətrafına yəni qala kimi bir hasar çəkilir və bunun mənası ələbdində Taif, yəni əhatə olunan deməkdir və həmi şəhənin adı sonra qalır Taif yəni əhatə olunan, yəni hasarla və qala divanı ilə əhatə olunmuş şəhərdir və ümumiyyətlə Məkkə, Mədinə və Taifdə olan dini vəziyyə tamisində yenidir və hətta şəhərdə yaşayan ələblər də puladan geri qalmırdılar və hamısı zəlalət içində batıb gedirdilər və bu hacları təfsilatla oxuyanda görürsən ki, doğrudan da Allah təala yəni Müsəlman peyğəmbər göndərməyib belə bir tayfaya ki, onlar necə zülmət içində yaşayırdılar, necə zəlalət içində yaşayırdılar. Yahudilərin Mədinəyə gəlməsi necə olur? Yahudilər Mədinəyə necə gəliblər? Demə Mədinədə yaşayənlər əməli qala olur. Amerika qabiləsi o da, yəni ərəb tayfalarına aid necə ki, götürülmüşdü İsmail peyğəmbər haqqında danışanda. Yo, eee Kəbənin tikilməsi haqqında. Kəbənin tikilən biri Amerikalı idi. Amerika Sonra bəzi bəz Yahudilər, bəz Yahudi qəbilələri Mədinəyə hicrət edirlər. Mədinəyə hicrət edirlər, çünki onlar oxumuşdurlar əvvəlcədən ki, belə bir yerdən peyğəmbər çıxacaq. Və onlar da buna görə və başqa səbəblərə görə hicrət etmişlər. Və gəlmişlər, yəni Mədənədə yaşayırdılar. Hə, yəni Hüsnə bu hadisə miladdan 1-ci və 2-ci əsrlərdə olub. Milad tarixinin 1-ci və 2-ci əsrlərində. Və bunun bir, səbəblərindən biri də Romalıların Yahudilər qarşı etdiyi yəni soyqırımı idi. Yəni onlara qarşı etdiyi müharibələr idi ki, onları qırırdılar Yahudiləri. Və onlar da yerin, dünyanın hər tərəflərinə parçalanı dağıldılar. Onu da Allahın yani onlara qəzəbi gəlmiş yani sayılır həmin o millətlər. Kimlər yani, ki, dini qəbul etmir, İslam qəbul etmir, onlar Allahın qəzəbinə gəlmiş sayılırlar. Baxsın tarix boyu həmişə yani yani ordan ora köçürülürlər, burdan ora köçürülürlər və həmişə qırılıblar. Həmişə ən yaxın yani vaxta qırılan hicrə vaxtında olub. Necəcə bilirsiz? Çünki Allah təala onları qəzəbi tutub həmin o təbi ki onlar haqqı bilə-bilə inkar ediblər haqqı bilə-bilə, haqqdan döndərdiklərini görə Allah tələ onlara əzab verir. Sonra yamhudlar mədnədə artıq, yəni möhkəm məsgünlaşan sonra, özləni yırtdan sonra oradakı ərəb qəbilələrinin yolu gedmirlər və onların arasında müharibələr olur və çox da qanlar tökülür, lakin orada ərəb tayfaları digər tayfalardan kömək istəyirlər ərəb tayfalarına. Və onların kömək ilə həmin yaxudlar oradan nəyirlər, yəni onların o qiyamını yatsızdırırlar. Və onların qiyamiyyəti ta ki, Peyğambət çıxana qədər. Peyğambət səsələm çıxana qədər, ona Peyğambəli verilənə qədər yaxudlar artıq mədnədə heç bir şey edə bilmirlər. Sonra bəzi insanlar var idi ki, hansı ki, Peyğambət səsələm gəlməmişdən öncə, onlar yəni Əvvəlki dinlərdə idilər, yəni haq din üzərində gedirdilər. Bunlardan biri, hamıc-birisi, yəni Varaqatıb-i idi. Hansı ki, Peygamber ilk vəhi gələndə Cevrari a.s. gəlir Peygamber s.ə.və mağarada, sandar və deyəndə oxu, Peygamber qorxu oxu evə gəlir və bir müddət evədə yaxdıqdan sonra Varaqatıb-i Naufəl Varaqatıb-i Naufəl və xədizi götürür, onu aparır Varaqatıb-i Naufə Və həmin o insan, yəni, haq din əzəlində olur. Nəsr-an din əzəlində olur. Və onlardan biri Zeyd ibn-i Amr, ibn-i Bu da, yəni, haq din əzəlində olradan olur. Zeyd ibn-i Amr, ibn-i Nufayl. Zeyd ibn-i Amr, ibn-i Nufayl. Qıs ibn-i Sonra Umeyyə, Umeyyə, ibn Umeyyə ibn Əbi Əs-Salb. Umeyyə ibn Əbi Əs-Salb. Çünki bunun yəni əhəmiyyəti var, çünki soruşulakən ki, Peygamber Sələm gəlməmişdən öncə, haqq üzərində olanlar var idi, yoxsa, yox. Və burada açıq edin, dəlildir ki, bəli, var idi haqq üzərində olanlar. Və onlar çoxdur, lakin bəzənin adlarının burada zikr olunur. Beşincisi onların, Ləbid ibn-i Rabia, ah. Ləbid ibn Rabia. Ah. Ləbi dimini, Rabiyyəm. Ləbi dimini, Rabiyyəm. Ümumiyyətlə, yəni, belə vəziyyətlədən çox danışmaqlar, lakin biz ixtisar edirik, müəllif təxminən 60 səhifə ancaq bu vəziyyət haqqında danışır, 60-70 səhifə. Hamısı xəqarı, məsələn, Yəməndə olan vəziyyətə lap xıralıqla deyir. Sonra Məkkədə, Əhmədə, Şamda, İraqda, yəni farslarda, ümumiyyətlə çox, yəni xıralıqla deyir. Və biz də yəni müxtasarla, yəni ümmə bilək ki, peyğəmbərəm gəlməmişdən öncə vəziyyət necə idi? İndi keçək əsas məsələyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz həyatına. Yəni peyğəmbərin doğumundan ta ki peyğəmbərlik verilənə qədər Olan vaxtın hadisələri. Peyğəmbəli doğumlarına, ona Peyğəmbəllik verilənə qədər olan hadisələr. Birinci Peyğəmbərin nəsəbi. Peyğəmbərin nəsəbi, yəni Peyğəmbərin babalarının adları. Hansı babasını qədər Peyğəmbərin nəsəbi bilinir.